Jag, på ja, ja. Mm. Okay. jag har en liten grej att ta upp här. Jag vet inte om det här talas om detta Jag hörde han med Alfa Omega sin först Berätta om det ja. och Jag läste om det och det stämmer Jag vet inte Någonstans i USA-landet Mm, okay. Självklart uh, allting händer tydligen. The greatest country in the world. Precis, land of the free. <laughs> <laughs> Den uh, berättar om en uh, liten flicka, jag inte, kanske mellan ett till tredje klass kanske, mm. jag vet inte, blev hemskickad ha. av skolan uh, okay. för någonting hon hade med sig. Någonting hemskt. Någonting så fruktansvärt. Dun, dun, dun. Dun. En lunchlåda. Wow. Med ett sånt hemskt motiv som förespråkar så mycket våld. Så att läraren tog illa vi sig och skickade hem flickan med en gång. Det är Nämligen bra. Wonder Woman. Och jag har bilderna på lunchrådaren där vi. Där har en. Okej. Okay. Och där andra sidan på den. Jaha, okej. Okay. Okej. Uh... <laughs> jag vet hur du, du hittade ord för det, liksom, hur jävla trökt och så. Är. Jag vet inte om du tar tittar på bilden. Kan du se något våld i den bilden? Jag vet inte om det är röda och blåa stjärnorna där som ser våldsamma ut eller? jag vet faktiskt inte visst om det kan säga folk liksom gazing at the stars eller stjärnskådare. Står de och liksom let efter våld eller budskap på himlen eller? Ja, då kanske så mönster i stjärnorna där jag vet det måste nog vara. Drar man en linje mellan stjärnorna på lådan där så... Nu blir det ett eh, satanistiskt budskap. Kan du nog bara... Om man tar läste du bakifrån alltså. <laughs> det är liksom... Om jag, alltså, jag ska försöka se om man kan få... drar en linje mellan... Oh my god, det blir Lucy för han själv blir det han. Ja... Det är oh my god, han äter små bebisar. Ja, precis. Det är liksom, har sett så många bebisar när och lus äter på den bilden där? Ja, en, en där ser jag så otroligt glad ut. Också, ja. liksom bara, ha ha ha ha. Ja, nej men alltså. Jag, jag, jag, alltså jag hittar faktiskt inte ens själv ordet. Jag menar, även Amegas när han pratade om detta, han blev helt knäpp av det. Alltså det är liksom. En liten tjej som alltså, kom till skolan med den här lunchlådan med Wonder Woman på. Den alltså, är inte ens sexistisk. Jag menar, det är Wonder Woman bara. Liksom. Menar, så. den har funnits ju länge som helst. Du är ju en gammal actionhjälte. Actionhjälte, ja. Eh, jag menar, det är en bra förebild för unga tjejer, liksom Power. Liksom Ah, Låt mig Det måste vara något sånt här Att de har gjort en variant Av den här, just den här grejen eh, Det skulle det inte förvåna mig Att det finns en porrversion av den Men jag tror inte den lilla flickan Har kollat på den direkt eh, Nej, men alltså dra direkt Nu är det i bakgrunden Ja, det var tredje person Ja, det var tredje person <skratt> <Ja. skratt> Så so, det, nej, jag vet faktiskt inte. Det, det är helt jävla sjukt egentligen. Liksom. The land of the free som de säger. Uh, land of the free speech, uh, my uh, ass. Uh, free speech, ja precis. Det är som jag brukar säga. du uh, fri Fritalaren och talar om saker de vill höra. Ja precis. så <laughs> måste du vara tyst. Ja precis. Ja, det är liksom. nej jag, jag, kan inte, jag kan inte fatta. Det är liksom. Det står på brev då att det varför då liksom. Det är för att eh, den här Wonder Woman använder våld för att eh, fixa fred. Liksom. Men det är fortfarande bara en sefigur. figur Ja, men alltså, det är ungefär som att ta koll, liksom för tar kolla liksom Står de, står de liksom saluta för det första försvaret. Liksom, de springer och skjuter människor hit och dit. Liksom. Ja, det är helt okej, okej att hedrar dem. Alltså. Det är helt okay, ja. alltså, så, så de har väl poliserna. De är, menar... Vissa använder ju partonger och frågar sedan ju. Ja, precis. Så att, och de salutas också, mer eller mindre. För det är ju ett helt arbete, mer eller mindre. Ja. Men mm. om en liten flicka kommer till skolan med en Wonder Woman lunchlåda. -lunch ja, då har du hus i helvete. Aj, aj, aj. Jag, aj. Ibland känns det som att jag bara gillar just att ge upp de här jävla planeterna. Alltså är... Varför följer jag sånt här? Jag blir så förbannad när jag följer sånt här. Liksom. Ja, men alltså, mm. det, det, det är egentligen inte ens att diskutera, för det, det är så löjligt. Ja. Det, det, det är alltså... Grow up! <laughs> ja, men det är liksom det... Är, det är, jag menar, varför skulle inte hon få ha den här lunchlådan? Jag, jag, jag har inga bevis för det. Men om vi tänker efter logiskt nu. Ja. Hur många småpojkar har inte Batman-t-shirts? Ja, Batman-t-shirts. Stålmannen. Äh, stålmannen, äh, ja. Och, äh, men vi vet, en skog kanske förbjuder det också. De kanske förbjuder allting man har med äh, fantasi att göra, huvud Ja... Det är bara för att de ska bli så här fantasilösa och eh, ansluta till armen så fort de går ut i skolan. Sånt, då. Ja, de ska inte ha någon fantasi för då blir de kreativa och kom på slutningen att nej jag ska fan inte gå med jag är med. Jag ska skaffa mig till ett jobb. Ja precis. <laughs> Eller att äh, det här är en, för, är en bra förebild för unga flickor alltså, liksom, och, det, det kan vi inte ha, starka tjejer det kan vi inte ha i världen det går inte Nej, nej det går absolut inte Så som, kan, ju... som kan tänka ja. själva och, och. Så det är bättre att ha de här otroligt tunna modellerna som förebild alltså, Är det bättre på något sätt? Nej, inte. Alltså, jag vet inte jag menar, att ska inte bara snacka om liksom alla så kallade musikartister som är så kallade förbilder, om man säger så som är idioter. Jag skulle inte kalla dem förbilder, jag säger som du, jag kallar dem idioter. Liksom. <laughs> ja, men det, det är men, helt okej okay med sådana t-shirts. Ja, liksom, men de... Wonder Woman slås för rättvisa Jag ska helt ärligt säga jag läser inte Wonder Woman. Varför? Det är liksom jag läser inte C tidningar. Nej, jag har sagt det förut, och sagt innan, jag skulle vilja älska C-sägningar. Men jag gör inte det. Nej, men... Det är liksom, det känns det är för tråkigt. Eller? Ja. Men eh, det har inte med saken att göra. utan det är liksom... Jag bara, titta alltså. Jag att vi har haft Nalepu någonting på oss och blir henskickad för det. Alltså, det är... Ja, det vet man aldrig. Ah. De kanske hittar naziska symboler. Det kan vara att de drog stjärnor och så strikta människor... Ja, det ju det. Lusen äter barn och sen är det notikos. Ja, precis. Här långsökta budskap hela tiden. Okej. Precis. Liksom. Okay. precis. Nej, men alltså, ja. Ja. Annars... Jo då. Jag vill, bara, jag vill bara få det ur hjärtat på mig. Ja, men alltså, visst, det är bra att ta upp, men det diskuteras för det, det är totalt, totalt liksom... Ja, det är det som man säger att så här måste man ibland tas upp för att sätta stopp. Det räcker nu alltså. Ja, Sluta med censurering nu och det alltså, med. Vi, så, vi är alltså på väg mot ett nytt ord för censur antagligen. Censur är givetvis ganska begränsat, begränsat om man säger så. det Vissa grejer får visa sånt alltså, där man säger så. Men det är plötsligt vi är vi på väg mot ett nytt ord antagligen som är värre än censur som gör att man censurerar allt. Förbjudas? Ja, kanske. ja typ. Något nytt ord. Något nytt ord. Om du kan gå på något nytt ord som är värre än censur. Som, är, som gör mer en censurerar. Den förbjuder. Det är typ diktator. Diktator de, är det väl? Ja, nästan till. Uh. Det diktoreras. Den. den här filmen har diktorerats. <här> Skolan har blivit diktorerad. <här> ja, precis. Uh, yeah. Hur går det med träningen? Eh ah, nå det bra. Ja. Oh, oh. <laughs> <laughs> ja. Ja. Då så kommer han där när. Nej, det är skitsegt. <laughs> nej men det kommer. Gör det. Ja. Det är menar alltså det är en sån här liksom periodgrej liksom att eh, man och, oh, jävla, oh, nu kör först schebon oh, jävla oväntat kört så ja, så kommer han uh, så kommer han hem. Åh, oh, det under bara spelet. Mm, you Remember <laughs> me. You don't love me anymore. Mm. You don't want to touch me anymore. <laughs> så liksom <lägger> har kontrollen. Jesus, <laughs> to touch me all night long. <laughs> yeah. Ja, yeah, it's not the same anymore. Ja, <laughs> jag känner igen Därför, som mm. du nämnde, jag ett perfekt schema för mig träna innan jobbet. Jag går upp kvart till fem. Ja. Så går jag bort och tränar en halvtimme. Jag är ganska nära till sin hem, duschar. Och med hinnen går till jobbet också. Men ibland kan dra ut på tiden och då får ta bilen tyvärr. Ja, ja, men alltså du har redan gjort ditt. Ja, jag har redan gjort mitt. Ja. Så det är rätt skönt att när man kommer hem att du vet att fan, hur har redan gjort mitt <här> Sen plus det där, vilket jag är ett levande vittne till. Ja. Fettförberedning är bättre innan frukosten. Ja. Så det. Det är ett levande bevis på när jag tänker på träna innan och att Jag bara rasar den ner, är viktigt. Ja, men alltså just det liksom man liksom kroppen eh, när den inte är förberedd, om man säger så. Ja, det ger en jävla chock. Vad vi... ja, ah! <laughs> <are you> <laughs> är det då? Men det roliga med min kropp är att... Jag ska bara kolla till den här lite. Okej, ungefär. Det med min kropp är om vi sätter upp en som en teater. Yep. nu Du, ni som lyssnar. Eh, Tänk er den här bilden nu. Att det är inne i min kropp och det är som en scen. Yeah. Det har ju ett gäng arbetare arbetar i bakgrunden. Yeah. Sen står det en förman med sådana här vet du, block du vet Och anteckna. Mm. Eh, sen går jag till gymmet och börjar träna. Så och, zoomar in på kroppen på den här scenen. Då och, och så okej okay, allihopa, nu börjar han träna. Du är dags att börja bränna lite fett här. Så att, ska vi, vi ta det som är på benen. Så, så, så, äh, det, det finns ingenting kvar på benen. Men vi har mycket på magen. Vi kan ta... Äh, nej. Vänta med det. Vi, vi tar det som är på benen. Ja, men, det finns ju ingenting där att bränna. Liksom. Jo. Ta musklerna. Och då. Nej, men, alltså, han att Vi måste bränna fettet. Ju. Jo, jo, jo, jo, Jo, jo. Men ta står från andra men inte magen <här> <här> det är liksom, jag, är skryter, men jag börjar för nästan få så skinn på muskler, på benen nu alltså okay. <här> nu alltså. och det är magen är det fortfarande lika stor enda <här> nu det liksom, liksom, sluta bränna på benen hela tiden men du vet kroppen funkar alltid som den själv vill så den tar vad den själv tycker bör. Ska ja, ta. Så min förman i min kropp borde få sparken för länge sedan. Alltså. Ja, <laughs> att det borde ta jämnt över hela istället. Nej, ja, det fick jag inte riktigt så. Nej, jag vet inte. <laughs> så, så ser det ut i alla fall hos mig. Ja, mm. The det Mysterious Ways. <laughs> ja. Men eh, jag måste säga fan lite knock on wood där, att eh, börjar bli lite för stora nu. Jaha, så jag får okay. snart köpa ett till dem Ah. Det är för att det på skinkor och lår. Det är där det bränner hela tiden. Yeah, yeah, my yes, my buttocks. <laughs> ah. And everyone's agree I got a nice ass for a fat guy. Okej. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> uh, so, så ser det ut hos mig i alla fall. Huh? så so, Har du någonting att lägga till mot träningen? Någon... Någonting att lägga till mot träningen? Uh, Men brukar du träna på morgonen? Brukar du? Brukade. Mm. Han brukade. Ja, jo. Ska jag färsiga? ska försöka komma. Och ja, ja, du, du tar det du vill. Alltså. Ja. Det, är, det är ditt liv. Ja, men alltså, det är just det. Liksom, söndag, liksom, morgon måste jag äh, äta min frukost. Och så springer jag och kör en timme, en och en halv på gymmet. Liksom. Så kommer man till dagen efter. Äh. Jag vet, man känner sig alltid pepp på kvällen. eller ja, så Sådana är på helgen. bara eller, eller när man är på jobbet, minns jag. Mm. Klockan är tolv. Jag är fortfarande pigga. Jag ska fan köra gym i tre timmar minst. Alltså, det är... Ja, precis. Det så... sen i fyra liksom. jag är jag så jävla trött. Alltså. Ja, precis. Så kommer man typ där, liksom, Laget som minskas gymtiden med en timma, två timmar, tre timmar. Och så laget fyra så... Ja, jag går hem istället. Ja, jag går hem istället. Sen spelar jag. Ja. Jag tränar tummarna lite mindre. Ja, jag menar att skulle vara väldigt svaga. Ja. ja, men jag tror faktiskt det är liksom att det är så mycket människor... Där borta. Eller man får liksom ut sitt träningsschema precis som man vill liksom. brukar det vara så kallar line till du, alla träningsgrejer som man vill köra. Man kanske till exempel vill köra benen liksom. Då står man där och värmer upp det. Ja, så nu kan jag äntligen börja köra liksom. Så kommer man. Jaha, den maskin är upptagen. Då testar man någon annan maskin. Jaha, den är också upptagen. Och. Där borta står två stycken och pratar med den maskinen och gör inte ett skit. Ja, oh, men det går fram bara till och med. Nu. Ska ni prata eller träna? Liksom? Jag tror inte musk munmusklerna behöver tränas mer nu. Liksom. Nej, det de ser redan slapp ut som de Nej, <laughs> <laughs> men ja, jag förstår det absolut. Efter jobbet är hopplös och vi börjar komma in en period, men det börjar lugna sig fram till december tror jag. Där mm. Folk är så upptagna med att julhandla och, ja. och sådana grejer. Så därför är det ännu positivt att köra så att eh, Ja, man slipper se alla människor. Ja. Eh, nu senast när jag var där. För, eh, var det i fredags var det jag. Eh, det brukar vara en kvinna där ibland. Före mig. Ja. Ja. Så jag tänker på hon är där redan med halv fem. Och så på morgonen och träna. Mm. Ja, precis. <laughs> så, men det var en annan äldre kvinna också. Uh -huh. Hon satt i den här roddmaskinen. Här. Hon här, hej hej! Och tittar på henne liksom men du, vad gör du så att tidigt? Gå härifrån? Ja typa, <laughs> känns grumt här. Precis. Jag känner igen dig. Mm. Det är att du måste vara varje gång jag tränar för annars ska du rubba mitt mönster. Ja precis. Det, du, du kan inte vara han nu, liksom, det Jag ska jag ska ta använda den maskinen du har, Ta ändå. Ja, du tar liksom det på mina råd. <laughs> precis jag liksom, är bara, liksom liksom alltså, jag känner för tränare att gå hem nu <laughs> ja så att det nej morgonen är bäst helt klart Morgon är bäst Gott folk om ni vill äh, bränna fettet yes och, och äh, självklart också det här är inget äh, Gympodcast. Du starta en sån podcast på Gympodcast. Har du om träning? <laughs> det kommer upp med allt dåligt. Det kanske är lite. Ja, nu stämmer för fan, inte? Jo, ja. vi är experter här nu så. Expert, ja, vi har, jag har varit på tre Gym. Ja. En vecka var det <laughs> <laughs> <laughs> um, hmm. i alla fall. Vad jag skulle säga nu. Jag funderar på det Ja, just det. Eh, träna och äta rätt. Det är, liksom. ja, det är A och O. Alltså. Ja, absolut. Eh, jag, har ju, jag har ju beroendebeteende har jag fått reda på. Mm. Att jag måste inte vara beroende hela tiden. Jag var, var ju rökare i 20-24 år någonting. Ja. Eh, jag lyckades med medicin sluta med det. Eh, och det kom det godis då istället. Ja. Så att jag äter massor med godis vilket är rökningen plus godiset blev effekten. Ja, ni vet folk mm. många som slutar röka de brukar gå upp i rätt mycket vikt. Ja. Och det har jag gjort också. Och eh, nu håller jag på att träna. Försöker, eh, jag är blivit av med rök, rökberoendet nu och mm. eh, jag har minskat godiset någonting kopiöst har jag gjort. Mm. Och nu har du tränat istället. Och så att jag en kommer få en annan beroende istället nu. Äh, ja, jag vet inte om du har en sån effekt. Att, som jag har när jag har tränat att när man går till gymmet så kanske man har några Men när man går från gymmet så är det så gott som borta. Det stämmer. Ja, det stämmer gärna. Ja. Sådana här. Eh, spelfigur har du däremot blivit på råden istället. Ja. Det är så som att jag måste bränna pengarna på någonting. Ja, det är... Köp aldrig. <laughs> ja, så det har nu gått folk. Ett perfekt tips om ni vill hålla er bort från godisökande och grund i butiken är att grunt med en hand till handen. Skitbra. <laughs> <träder ni> samtidigt. <laughs> så, nej. Är vi redo att köra nu, eller? Vi är redo. Vi har värmt upp uh, munmusklerna. lite Utan att ha någonting avlånt i den. <här> Men vi tar och kör igång. Här kommer programmet. Och vi alla på. Välkommen till Handkontrollblog, the world's most småländska amateur gaming-podcast! <skratt> <skratt> och vi har chubaka med oss. <skratt> Hur är chubaka? Aha, det är hans solo nu igen. det <skratt> oh, <that bastard. skratt> uh, Detta är avsnitt 10 och jag är Tobin Sällgren, uh, a.k.a. Gigi... Gamer Northern. så är säga det är rätt far. Eh, Tom Wilson igen, AKA uh, Hamilton Sweden, AKA that old guy. Jag får nu faktiskt skrota det. ena faktiskt ta hålla med team. Eh, Håller kommer kvar på Hamilton Sweden. Ja. vi är hemma hos min lillebror, vi. Jag uh, us, boy, uh, Stefan Lindqvist, AKA Gamer Northern Gamer Gaming <laughs> För de som kanske vill adda honom på någonting. Yes. Men det, som sagt, det är Xbox. Det är Xboxen, det är det är jag. Xbox. vilket du inte sitter mycket med. Nej. <laughs> uh, Vad fan var det där på Xbox då nu? Uh. Visst, har, jag med, har en idé om man ska säga någonting. Och precis som man ska säga det så... <skratt> borta. Ah. Eller kanske kommer målen. Jag kanske okay, kommer målen. Skicka ett sms. Jag skickar ett sms. <laughs> jag skickar ett sms till podcasten. Ja. <laughs> Vi lever i framtiden nu, ja, <laughs> med högteknologi. teknologi. I will send it to myself. <laughs> precis. <laughs> ehm, så vi går rakt på saker, vi, ja, vi är spelarna. Vi är Stefan, vi är spelarna. Ja, just det, ja. ehm, Jörgen, han har inte hört av sig. Så vi utesluter honom nu, men vi ja. kanske dyker upp mitt i programmet. kanske. Ja, det kanske han gör så för att han på in och komma med jävla projekt. <laughs> ja, precis. Med mössan i handen och äpple på katedern. Ja, precis. Just det, Stefan, vad har du spelat? Någonting på sistone? Oh, vad har jag spelat? Åh, oh, jag har spelat så många spel. Oh, jag vet inte riktigt vad ska vara. Jag spelar spela av fan. fan. Oh. <laughs> du håller dig fast vid det. Ja, Anledningen är, liksom, som jag berättade förra gången, liksom, alla grejer man kan göra. Det... Jag ja, med... Vad är det du gjort då? Just nu har jag börjat på en uh, ny karaktär. Uh, inte startat dem från början utan jag börjar på en ny karaktär. Uh, som jag berättade förra gången ska man ju liksom... Men, äh, jag har inte börjat från början men börj startat en ny karaktär. Ja, det som jag berättade förra gången att... Uh, tack så mycket. Uh, uh, du ska jag klassa vatten ja. här över uh, ja Som jag berättade förra liksom så uh, behöver man ju inte skapa en ny gubbe för att hoppa in i ett nytt gild. Uh, för då kan man, man kan liksom bara det? jag minns inte som jag berättade förra gången är att liksom man behöver inte börja från början liksom, utan man kan hoppa in i olika gilder och aktivera uh, nya det kan kalla det för från archer till mage till uh, ja, okay. riddare allt sånt liksom. så nu har jag testat att bli en conjurer vad är det för någonting? en conjurer är uh, någon som håller på med healing mycket naturligt äh, krimskrams. Naturligt krimskrams? Du menar en sån här hippie? Ja, typ. Mer eller mindre. Fast mer kläder på. En hippie med kläder på. tänker du ja. det en bild? Ja. Så att det, det håller jag på att testa just nu. Äh, men under tiden Tobbe kom bort så håller jag på med äh, farming, äh, gathering. Samla du, råmaterial till äh, min crafting. Uh -huh. För jag tänkte nu att liksom redan från början att jag skulle försöka göra min egen vapen så långt det bara gå Och förhoppningsvis kan man göra dem mer kraftigare eh, än när man hittar dem. Så jag tänkte liksom att jag ska springa runt där och farma en hel del. Vilket betyder att jag samlar råmaterial och eh, sånt där typ. Eh, så det var jag suttit liksom med. Endast ja, var vi här sist. Inte en hel vecka då men... Eh, han en hel vecka utan att göra någonting <skratt> annat. Än ja, nej, nej, jag har med mig själv så att jag har varit hemma från jobbet och spelat. Fy, vad man att göra? Ja, ja, det var jag sluttit med. Jag vill testa någonting nytt. För varje gubbe kommer liksom till en viss nivå där det inte blir roligt längre. hålla på med den. Utan liksom... ja, men du toppat den. Jag har inte toppat den om man säger så. Men det börjar bli segt om man säger så. Och det finns liksom ingenting okay. nytt, äh, ja, nytt, finns, nytt finns att göra, liksom, det är nya utmaningar. Men som sagt, man vill testa lite grann på lättare nivåer och sådär. Och, mm -hmm. äh, och spela liksom från en låg nivåer, om man säger så. Okej, okay, men det är också, du menar att du på den grej, och den här karaktären kan göra? För ja, precis. Sånt. Vilka förmågor de har, liksom för jag äh, ingick i en sån här tror det för instans. Vilken tid om man ingår i en grupp mellan fyra mellan fyra och åtta personer kan det vara. liksom. Det beror på vilken svårighetsgrad det är på instansen. Eh, på den lättare instansen, eller, av instansen är det givetvis fyra stycken som spelar med varandra. Okej. Okay. Och om det är svårare, svåra, så vilket blir det hard, är det åtta stycken. Men då är det är också väldigt svårt. Eh, det med att öka det med... Eh svårighetsgraden ju mer spelar man blir i den här gruppen människor alltså. Ja, desto längre inne spel man kommer desto fler äh, ingår i instanserna men äh, givetvis blir ju bossar och äh, vanliga fin, mycket blir svårare om man säger så. Okay. Så att, äh, jag har aldrig testat att spela med åtta stycken. Jag har spelat på fyra stycken och äh, vi kom till en kvinna som heter Galago tror hon inte. Ja, ah, Galago. Ja, är äh, äh, äh, äh, <laughs> <Tidningen, tidningen> Galago. <laughs> ja, precis. Som äh, vi dog hela tiden. Det var svårt, svårt, svårt, svårt, svårt. Hela förbatskartén liksom. Så Sånt alltså, liksom. är så kul. Ja visst det är det. <här> <här> så att eh, jag skyllde liksom på mina vapen. <här> Gjorde jag liksom. Så att, eh, det är handkontrollen är fel. <här> ja, nej för liksom. Alltså det känns liksom att min gubbe hade ingenting att göra överhuvudtaget om man säger så. Jag tog knappt någon skada eller någonting så där och jag dog ständigt egentligen liksom. Så att <skratt> ja, men det är bättre att man tar en paus från lite liten stund. Ja, och så är... att, de andra höll ut med liksom att det var jävligt svårt, liksom. <skratt> så att, så att vi, vi hoppar ut där för tillfället. Liksom. Hur, hur är folk på det spelet att spela online? Jag menar, du hörde mig klaga om på GTA. Ju. Det är liksom <skratt> <vi får. skratt> Vad kan jag säga? Liksom att Det ting jag spelade med igår var faktiskt relativt bra. Okay. Ja, de, de visade sina saker, man säger så. Rätt de visar sina saker. De visar sina saker. Ja, de visar sina saker. Sina saker. Ja, sina saker. <laughs> men eh, visst har det funnits sådana tillfällen att man har undrat eh, alla som spelar med men vet vad en tank är för något. En tank fungerar så att han ska gå fram och locka till sig fina. Ska de typ slå, stå och slå på honom mer eller mindre, medan man, de andra står och... Fan vad kul var den personen då? Jag ska såga ja. till med fien. Jag tiden med andra får slå mig <laughs> liksom. <laughs> Ja typ, den fungerar så. Liksom. <laughs> så att, eh, han skulle liksom vara så kallad muren eller en tank. Han ska gå först typ. Eh, ungefär som en block i. Ja, olika fotboll, ja, alltså. ja ungefär något sånt. som liksom. ska de andra liksom vara Han ska, ska skydda. Ge. Ja typ. Han ska dra till sig så kallad aggen. Liksom, agg. Eh, Ag. ja, eh, aggen är liksom det att han drar till sig fierna, liksom De riktar in sig på honom eller henne. Ja, man säger okay. så, för det är den första de får syn på och det är den första de attackerar givetvis. Och de är fullt eh, fokuserade på bara att bara attackera den här personen. Oh, ja. Så det är till sig agg. Oh. Så, så att, eh, det fanns ett tillfälle så under undrar vad tusen de höll på med. Okej. Okay. Ja, det var bland annat det att eh, tanken stod stilla hela tiden. Så att eh, så kallade helen eh, gick ju bort och lockade till sig för Och sprang tillbaka till oss. <laughs> <laughs> Varför han tyckte att tanken var helt enkelt för långsam. Liksom. Det, för tanken ska gå eh, främst. Alltså han ska vara där framme hela tiden. Ska han vara. Okay. Det, är han ska det är hans som ska locka till sig. Det är hans, hans jobb. Ja, ja, ja, det är hans... Vad heter det? i livet någonting i livet. Duty, man ja. så. Hans plikt. Plikt i livet. Ja. Ja. Så att det, det fungerar så i alla fall. Och eh, är till för att han, ska, han eller hon ska stå och fylla på livet på tanken som Tommerts ryck. Ah, ok. Mera. För kan tanken slå också. Det, så han ska inte bara stå där. Och nej nej <laughs> okay. De ska stå och banka han banka tillbaka på dem typ. För det är typ han som gör... Bland annat med skada eller något sånt där. Men hur delas experiment ut då ändå till alla andra? Även om han bara tanken står och slår på dem. Ja, ja. Experience points, är det bara hans för experience points? Nej, alla, det delas upp. All det delas upp all ja. all okay. ja, alla får lika mycket. Okay. Så det fungerar så att eh, tanken gick fram där. Och eh, för Och eh, då Och Helen glömde bort hans liv. Ja, ah, bra. Vilket betyder att eh, förelet sen dö i ett tanken yes. Och då får det stå bakom står bakgrånd och rent helvete. Bara okay. för att vi har liksom inte lika stark sköld sånt som honom eller rustning eller något sånt där. Yes. Så att eh, vi springer vara inte cirklar det var det det var det. Det är från Benny Hill. Ja. Om ni känner till honom. jag tror att ungdomar känner till honom. Nej det är han väldigt skäms Ni får kolla upp på YouTube det finns säkert äh, Benny Hill och slå på Chase. Ja. Jag så kan du stå varför börjar ni på den Ja. Yeah. Så att jag äh, att jag hoppar ur och, och ja och skjuter upp dagen. Men alltså, ett visst, jag testade det igen ett par gånger, ett par dagar senare. Liksom. Och det att jag hittade ett skitbra gäng så visste vad de gjorde helt enkelt. Ja, ah, okej. Okay. Så att vi klarade av det helt enkelt och ett till, mer eller mindre. Och ett att vi kom till där här är Galaga. Kapitura, galaga. Vilket betyder det är typ en gudinna eller något där typiskt. Hon är, äh, tar jättemycket skada och... Äh, och kontrollstryk som fan. Självklart, det är någon typ av boss kan man säga? Någon ja, som... det är verkligen en boss. <laughs> Okej, okay. grymt. Ja, yeah, så att se eh, ser om man tar sig and igen. <laughs> alltså du är inte ännu, det är då? inte avklarat ännu? Det är inte avklarat ännu. Okej, okay, så du är på att fixa ord lite grejer nu och sånt för att ge dig på jakt igen? Eh, ja, just nu så håller jag på att testa en ny gubbe. liksom ser du att spela, bara för att komma från det uppdraget lite Okej, okay, men äh, ska du spela med dem du spelar med sist och äh, här. Det är random grejer, man blandar syn. Man söker ett vis, äh, kallade kallar det... Gå in och ta join, helt enkelt. Och sen ja. kan du slump med sig bli tre stycken andra. Så det är inte säkert man får spela med samma igen. Ja, det är ju ett... ja om man inte har skamlat upp ett gäng som man typ känner och då är det så alla typ... Eh, måste vara vänner då va? Ja, typ man måste vara vänner. Med något ja. för då kan liksom de, de gå in och köra det här uppdraget om man säger så. Och då vet man givetvis vilka det man spelar med också. Ja, för det, det är ju så när man väl hittar personer man funkar så jävla bra ihop med. Alltså, med, med riktigt team alltså, det, så är det så jävla kul att spela. Alltså. Ja, visst. Så det vi kan ta kan något gammalt om det Battlefield 3 var det ja. då var det då innan jag började spela in gameplay klipp var det precis innanåt det. då var det ja. spelade med vår kusin Gregor. Ja. han gör tillsammans och han har blev intryckt då blev det en gäng andra människor då ju. Ja. och då var det ett uppdrag då uh, till, de skulle ska ta sig in i den här uh, flygbasen men även om inte vi hade kontakt med de andra personerna mm. så var det sånt jävla teamwork var det. Till exempel, jag står vid dörröppningen. Ja. Vet du man gör sådär så går man fram och skjuter några salvor tills klipper slut. Ja. Och så var det en som stod på andra sidan dörröppningen. Mm. Och han jag körde varierande varannat så att jag stack fram så sköt jag. Då höll han på att ladda om och sådana grejer. Ja. Och sen när jag dem, då gömde jag mig. Och då stack han fram och började skjuta. Mm. Eh, det var som en övervåning. Det var likadant. De gjorde likadant där upp också. De hade inte en chans att komma in. Vi tog dem hur lätt som helst. Alltså, de här eh, andra spelarna de var fina. De yeah. och så bara, det gick ju helt underbart bra. gjorde det. Alltså, det och, eh, men <laughs> jag vet, tyvärr jag vet inte vilka de är. Eller sådana grejer. Så att, eh, ja har alltså sagt det är en sån här random sak. Random eh, saker Och det är liksom... Det var riktigt teamwork, var det? Jag ska kalla för sällsynt vara. Väldigt sällsynt vara, ja. <laughs> det är som att en levande dinosaurie. Ja, ungefär. <laughs> <laughs> Okej. Okay, eh, Final, Final Fantasy 14. Ja. Eh, när kommer 15? Kommer du det? Uh, 2016. Är det, kommer det vara samma sak där, online eller? Uh, nej, det ska vara tillbaka till uh, de andra spelen. Men jag har hört lite grann att de har blandat en hel del. Eh, bland annat har eh, jag hört från Arbetskamrat som har spelat demon. Eh, bland annat mm. det man köpte liksom Final Fantasy HD. Uh, um, <hums> så fick man en demo. Okay. Jag testade 15. Eh, Nej, fem, 15, 16. 15. Ja, 15. Så fick man testa, testa lite grann. Eh, hur det var liksom. Eh, så att... Eh, fick en riktigt hum om liksom, att han sa att det var bra. Okej. Okay. Sjuan då? Eller sjuan remake eller någonting så remake har jag bara hört i 2016 också vilket möjligtvis blir 2017 tänker Tankbörd... alltså, jag. men menar är det någonting som lockar dig? Eh är alltid en favorit så att det kommer jag köpa. Det kommer jag köpa. Det är, det är ristat i sten. Det är risat sten, Absolut. Eh vart vi om fjorton eller? Kommer jag vara fjärde med 14? Ja, har någonting mer att säga om det. Nej, faktiskt inte. En att se om jag kommer på något nytt nästa gång, kanske. Okej, men du ska fixa din grejer och sånt här nu sen. sen. Ja. ska ut på Galagha. Galagha. Galagha Vad jag själv har gjort, jag har varvat Bayonetta 2. Ja. Har gjort. Och jag vill säga, fy fan, vilket ass-kicking-spel, alltså. Det eh, har varit intensiva dagar, så alltså, när jag slutit med det. Alltså, det är sånt eh, knapptryckande, alltså, och eh, bossar som är så jävla svåra. De är så snabba, så alltså, det är liksom... Man försöker... Måste försöka bli ung igen så man får samma re snabba reaktionsförmåga. <laughs> <Yeah>. <laughs> men man dog, jag tror en boss där jag dog i sommar, var det fyra, fem gånger. Mm. Jag dog och, uh, jag satt och svåra i en eller efter den andra. Det var första gången min sambos sambo som så hade jag suttit och spelat. Yeah. <laughs> jag <stirrade> på mig. <laughs> um, men sen, annars som spelade till sig, jag alltså, fy fan var bra. Okej. Okay. Det är liksom, jag har sett Youtube och pratat om det och de säger att det är, det är skitkul spelet eller mm. Så tycker man om kan slash, alltså typ av spel med äh, äh, storyn. Ja, om jag nu har fattat storyn rätt så nu kanske jag inte lyssnar och säger Men vad fan du med huvudet så handlar det inte alls om. Men inte fan vet jag riktigt. Äh, Jaha. Man är den här häxan Bajonetta mm. är man då och eh, det börjar med att hon är men jag tolkar som att det var hennes syster först men nu verkar det som att, jag på att det är typ bara en vän Aha. Då. Eh, Någonting som kommer från ettan tror jag, det är, första bayonetta. jag har inte spelat det men jag tänker göra det Ja eh, Jag tar hennes väns själ och drar ner i helvetet Nej, okay. Men det är inte bara där eh, står utan det handlar också då om den här, en liten grabb som träffar på eh, Loki. Ja han, jag skämtar han Ja typ ja. Och eh, han är sådana, han ska hjälpa en att ta sig ner i helvetet för att då rädda henne. Mm. Och, men på vägen dit så träffar hon på någon karaktär som är från ettan. rikt det är jävla duktigt med svärd så alltså är han. Och skitsvår att slå alltså. Ja okej. Okay. Jag tror ja, det var ja han svå svår hade med åt. <laughs> uh, om tänker du någon i vit dräkt bara med ett uh, guld med ett hål i så alltså. Det är typ det där han tittar igenom. Så är det där lilla hålet. Jaha. Okej. Men så blir det här mot slutet en twist. ihop. Och... Uh, Det en, om du undrar så låter så är det en katt som låter bakom oss. Tror de har fått öra information där? Ja, jag tror också det. Nånting märkt att gå till bättre områden. Eh, jag kan. Ja. Eh, äh, i alla fall det blir en twist i slutet där vi inte man kan lita på eller sådana grejer och men så sagt, det är ingen såna twist man kan det är samma slut. Mm. Är äh, så att the reason här hur du väljer med VM eller sådana mm. grejer utan det blir samma ehm, Efter den första så det var det ganska häftigt. Så man klarade den sista bossen då. Vilket mm. ta ett bra tag. Ehm, så kommer det eftertexten och då sitter man där: Åh, Äntligen, alltså klart det är yeah. ehm, Men i eftertexten så är det typ eh, scener från spelet. Okej. Okay. Jag tror först att okay, jag bara spelade upp eh, aha, just det, den scenen kommer jag ihåg. Ja, och Nej, du spelade också. Tror Jag Har man spelat här också i eftertexten? Alltså, det är svårt att se alla liksom, Vad fan är min karaktär? <laughs> liksom. Och det var ganska häftigt. Det var lite nytt alltså, yeah. att spela i eftertexterna och sånt. Eh. Sen efter man klart då, spelet så... Låsa man upp den här karaktären hennes vän. Då kan man spela som henne. Okay. För jag tror man ska, man ska spela det två till fyra gånger ska man nog göra för att låsa upp allting. Man, ibland åker man till Gate of Hell mm. där man kan handla saker, liv äh, prylar nya typer av äh, moves. Ja, ja. ja så rörelse. Något sånt kan... Ja, inför att jag köpte ett enda det, det är ju så här, vad heter jag kallade det för någonting innan. Det kommer jag ja. just det, kombos, ja. Ja. Och <laughs> äh, jag tror det var ganska jobbigt jag, jag tror inte jag använde ett enda kombos okay. hela spelet. Jag, jag kanske gjorde så var det i så hållvaro av misstag, alltså det är ingenting jag tänkte på. <laughs> så, nej, äh, äh, som gick där väldigt hetsigt, snabbt, äh, typiskt japanskt hacka ett spel så är det Bionetta 2, någonting jag att rekommendera. Det finns ju bara till Wii U, gör det. Okay. Jag ska köpa ett också Det den finns ju till Xbox 360 PS3 och Wii U också. Jag har inte betydat på det till vilken konsol ännu. Men det blir något till Wii U också Ja. Yeah. Så det är vad jag har gjort. Har inte kommit några nya sådana här gratisspel på Xbox eller någonting eller... Playstation som har väckt mitt intresse direkt. Ja, jag har inte checkat in något ordet, så att Men jag kan sätta och kolla på en som är nu idag, på Twitch. Han satt och spelade på Xbox, eh, Mega Man, eh, Ultimate Collection, ja, just någonting och, så, att kolla, och, och han var så han blev frustrerad blev han, och jag känner det och jag Megaman is one of the hardest games i ever played. <laughs> ja, men alltså det var just det där liksom att hitta alla de här vapnen som eh, var man skulle använda det mot andra de Just det, det vara, Vilket vapen som var bra mot vilket alltså Ja den. precis Detta var Megaman 2 jag frågade jag skrev till frågade ja. Vilket Megaman är detta du sitter med någon, Och då var det Megaman 2 ja. Och det spelade jag bara jättelitet av Okej, okay. jag säger att det är nog fan det av De alla Ja han sa det också Att de som skrev till Megaman 2 Is the easiest one ja. eh, Jag tycker inte det jag tycker jag har, inte, jag har bara kört igenom ettan ah. och lite åt tvåan. Mm. Jag har kört igenom hela ettan och eh, efter jävla mycket om och men så alltså, mycket yeah. Jag kom hårskär hur jag när jag var ung och förbannad på det här jävla yeah. spelet alltså. <laughs> eh, så Ja, jag frågar frågade henne hur många kontroller så gått sönder <laughs> antagl <tatt> sönder <laughs> liksom. eh, han sa det att eh, när han var yngre så tog han sönder en handkontroll och han tog sönder på Ness. Så frågade <skratt> han om man var en controller thrower och controller twister. Om han på handkontrollen från station eller kastar <skratt> den då. Han var en twister då. <skratt> <skratt> Så, men annars är det ingenting. För jag har bestämt nu. Jag vet att jag har sagt det små gånger innan. Du, du kommer säkert att tro mig jag förstår dig. <skratt> mm. Men det är liksom jag kommer nog inte köpa några nya spel nu för jag har sett många gånger jag måste köra igenom han nu mm. så därför sitter jag suttit med Bayonetta bara Bayonetta 2 jag måste köra igenom nu. jag har köpt det jag har lagt pengar på det jag måste köra igenom den sen ska jag ge mig på nästa projekt och, och det är ju att jag ska köra igenom hela Alien Isolation ja, det och det är mitt folk ska jag köra igenom Twitch Hela spelet. Alltså det är på samma, en och samma dag. Utan ja. du får ju bli hela då. För jag säger att det ska vara aslångt. Mm, mm. Så vad menar jag? Och ser när jag blir skrämd. För liksom jag är för gammal för skräckspel nu alltså. <laughs> nej alltså jag vet inte. Jag älskar skräckspel när jag var yngre alltså. Det, jag vet inte. Jag blev så jävla harig. Mm. Ja, nej men det har ingen aning. Kanske kommer mål då. Kan vi komma kommer mål, ja. ja. Uh, just det. Sen fick jag, beställt från Japan. Fick jag min... Uh, Juliet Starr. Nu låter det väldigt illa att jag inte kan namnet här, men. Det är det så länge som jag körde spelet. Men jag gillar spelet, jag gillar humorn, jag gillar karaktären och gillar karaktärerna. Mm. Uh, just det. Juliet Starling. En figur. Från Japan. Mm. -hmm jag har en bild eh, där. ja så ser den ut. Okej. Okay. Och eh, så den står i mitt nydammade glaskåp. Jaha. Så. Grymt. <skratt> <skratt> <skratt> så. Nej du. Man spelar till det, typ bara Ja. Och du är bara Final fancy så roliga, är vi. så roliga är vi Och så är det när vi betalar våra egna med Våra egna plånböcker Ja, Gott man får ut valutan Till max ja. så Företag skickar inte spel till oss Nej. Vi är så okända Så att, eh, vi köper våra egna spel Och eh, får egna plånböcker Som vi har köpt På några kinesiska barn och sitter sitt ihop ja, <laughs> <Det>. <laughs> eh, så, så är det med det Ska vi hoppa in på nyheter? Jag har faktiskt lite gärna. Du har lite nyheter? Jag har lite nyheter. Då går vi över till nyheterna. Och där var signalen. Som vanligt så börjar vi på PC. Och det är synd till här. Här kanske är vissa grejer som man har tyckt om. Men är vi något här? Well, fuck you. <laughs> Kommer du ihåg att har spelat Turok och Turok 2? Ja. Det, det ska bli en remake på dem Och släppas på PC nej, Och det kunna Då köpas genom Steam Goodall Games, Green Greenman Gaming Och Night Dive Studios Som även ligger bakom releasen mm. Det är de som gör det Datum ej satt Okej, okay, det kommer att att det fanns till vad var det nu igen, Vilken konsol var det? Att, till Playstation 1 Nej, det kommer att vara en lite annorlunda konsol. Kom på den. Var det inte Nintendo 64 eller något där typiskt? Det kan nog stämma, ja. ja för fan, jag vet att min polare hade tur och eh, till någon konsol. Man kommer att ta vilken jag trodde det var en 64 Ja, men det är man jagar Dinosaurier väl? Ja, precis. Ja. Eh, så går vi till nästa här. Jag eh, läste om den här grejen och... Som vanligt, jag personligen, I don't care. <laughs> en ny GTA-mod ska tygra hot-up-grafiken till PC som ska krossa både Xbox- och PC-versionerna. Modden ska heta Teddy Te Henser-mod och är skapad av Martin Bergman. Ja, men alltså den stora frågan är, liksom, gör det spelet bättre? Det ändrar ju sånt stormässigt. Nej, det är inte det. Det är liksom bara att göra grafiken liksom mer snygga. liksom. Ja. ja. Vem vet, det. Är kanske är en här Martin Bergman, kanske, gett också, kanske. Äh. I ja. är ett jobb på Rockstar kanske. Eh, så var det positivt så. Ja, just mm. Så så nu har jag kommit höra det här ganska mycket, mycket junga liksom I don't care. <laughs> min, min pappa är mycket starkare än min pappa. Ja, precis. Eh, vi går vidare. Det gamla Sega Mega Drive-spelet från 93 Mutant Football får en reboot i Unity. Okay. Det kommer erbjuda fyra spelare, både lokalt och multiplayer. Mm. Digital Dreams Entertainment har släppt en pre bilder Så det är bara bilder, tyvärr. Mm. Om man vill kalla <laughs> nya bilder. <laughs> Och där har vi semester på Egyptien. Ja, har, har vi mig på toaletten? jag var riktigt rolig färst. <här> uh, men fan har vi DIA-bilden. Jag tror det finns en trail också. För det var en sån här Youtube-klipp inne. Men jag har inte kollat på det. Jag skrev alla nyheterna idag. Var det DIA-bilden i Youtube-klippet? <här> de filmade när han visade Diabilder. Uh, jag måste säga att det, det, för att vara ett sportspel så ser det ganska kul ut. Det är så här, jag menar, mutant fotboll. Liksom, tror du en massa fällor och sådana grejer. Ja, okej. Okay. Yeah. Så det Om jag läser min engelska rätt så skulle det påminna lite om Blood Bowl. Det har jag aldrig kört. Jag har köpt det i den här... Vår bror hade ju sådana här brädspel. Ja, jo, det bowl. förstod jag också. Jag så, så att vi fick bra. använda det mest Powerful Graphic ever Imagination. Ja, <laughs> yeah, <laughs> <laughs> okay. so, uh, uh, jag har fan. Okej. Så. Jag förbår. Jag kollar in det faktiskt, jag ska göra. Ja. Det kan vara rätt kul. Här har jag säga att fel. Jag läste fel också. Jag säger trion. Jag Trion. Uh, har annonserat ett nytt projekt uh, som kallas för uh, Atlas Reactor. Det är ett uh, team och. Team- och turnbaserat uh, Tactical Combat. har uh, skrivit? Tactical Combat. combat spel ska de stå här, uh, Med smak av X-Com. ja Och det ska vara Sellkjöld som påminner om uh, Blizzard's uh, Overwatch. Jag vet inte om du ser någonting Overwatch. Overwatch. Nej. No, ja. No. Uh. Nej, jag vet inte heller. Vad fan var en bil som lät ute? Ja, det lät som min gamla bil. Hahaha. <håll> <håll> uh, olika steg för PC. Minna stegar för PC kan jag säga att om jag är en PC-hatare som jag såg. Nej, jag hatar inte PC. Men det finns många PC-användare som är ja, dusiga. Och det är liksom att hon har att komma med. Det liksom, är mycket snig för PC. Yeah. Men som Stefan, grafiken gör inte ett bra spel. En story gör ett bra spel. Ja. Hur spelet är uppbyggt i systemet och sånt gör ett bra spel. Ja. Grafiken är bara smink. Ja, typ. Det är makeup. Så så är det med det. Och eh, nej, jag är ingen indie-älskare för att de visar det typ att jag återbytjar mig. Det är ju med tvärtom, men en indie-hatare. Ja. Nej, men det, det är för att det, det är liksom alla gör samma jävla sak. Det är enkelt. Enkelt och liksom. Uh, jag har gjort spel som är mycket bättre än Call of Duty. Varför är det bättre? För jag har retro på min. Ja, men det har de också rätt. Mitt bättre. Mitt bättre retro. Inte mycket, my, mycket, mycket mer retro. <laughs> Mitt mer retro än retro. Jag, jag är fan <laughs> ordet. Jag som Vi det. Playstation hade ingenting. Vad där har det råg med din PlayStation? Däremot är det så att det är PlayStation och Xbox kombinerade nyheter nu. Jaha, så spel släpps till båda konsolerna. Ja, så att de när du på PlayStation, bara, det här fem bästa spe spelerna i spel på PlayStation just nu. Ja men det är inga nyheter, det är åsikter. Ja, alltså det är vad de är ansedda nu. Ja, bästa så därför spelen. jag tog inte med det. Eh, det var ganska uppprofferat på sig. Kunde dricka och prata samtidigt? Då är man en riktigt bra podcaster. Skaffa suga. Sätt dräger så själv. Eh, så vi går till eh, Xbox. Och Det kan vara lite med slänga på PlayStation också. Mm. Eh, Avalanche Mad Max eh, kommer visas i 1080 på både Xbox One och PlayStation 4. Eh, 1080p. Mm -hmm. Så att det kommer se fint ut. Okej, okay. ännu en gång grafiken. Ja, ännu en gång grafiken. Men imponerande kommer det nu om ja. spelet. Eh, kartan ska vara imponerande stort. Enligt, enligt producenten John Fuller så ska världen inte kunna ta slut. Jaha. Utan man ska kunna köra så långt till man antingen blir uttråkad eller dödad. Var är det han sa? Okej. Okay. Så det första var det här som när man till bilen. Puff. En kula eh, huvud. <laughs> Nej, alltså du ska kunna köra, köra, köra, köra tills världen talar slut. Det måste ju finnas någon, någonting i slutens ände. Allting har ett slut. Yeah. Nej, ska jag ska ju gissa på att, när den kommer, att det är uppbyggt så att när det kommer till en viss gräns i den här världen så börjar det loppa som. Ja, jag tror det. Världen repeterar sig. Ja. Yeah. Det är nog en jag kan komma på. Allting ser likadant ut. Ja, precis. Som en av <skratt> de gamla fil tecknade filmerna som flintar. De liksom. ja, typ. Samma bakgrund om och ja, om liksom, <skratt> va, Gud vad då. Så fort man vänder sig om så det är Epstein precis bakom. Ja, precis. Vad va fan jag kört flera hundra jädra mil? Liksom. Liksom, sen liksom <skratt> det står en meter utanför staden. Ja, typ <skratt> <var> <skratt> <skratt> uh, nej, jag vet inte hur det är byggt. Men uh, ska, ja, det ska vara intressant att se. Nu så att jag kommer riktigt bli ett hål sen sätter fast det tejpit över Så Ska ja. jag lägga den så se hur långt han kommer. Ja, det som, det som kommer att vara väldigt är om de byter miljöbä, alltså miljö, man säger också. Ja. ja precis om de har slängt in sådana grejer. Uh, Fråga de kommer göra det med när Man Max budspelar sig alltså i utgående utgörande land, ju det bara öken sand och Ja, men då är det ganska gär. Det är bara gult. Gult och brunt. <laughs> gult och brunt överallt. Och en sol någonstans. Ja, precis. Som går upp och ner. Ja. <laughs> <Yep. laughs> vi går vidare. Uh, enligt The Digital Foundry som har uh, gjort ett test av spelet Metal Solid 5 Phantom Pain så ska spelet, jag tror det är rätt o oh, nu, renderas i 1600x900 i FPS på Xbox. Medan Playstation-versionen ska ha 1080p 60 FPS. Så den det med grafiken med grafiken ska snygga till Playstation 4 eller Xbox. Ja, men det är just det som många liksom märkte att eh, Xbox använder väldigt mycket mörka färger. Uh, okay. ja, ja, ja. Det, det är en juan. För de har gjort sådana jämförelser jag tror det var mellan Xbox 360 och eh, PS3, jag tror det var liksom. Då var det att bland annat grafiken på Xboxen var liksom lite mer mörkare än vad på P PS4. Så jag vet inte om P PS4 är klar av att läsa grafiken lite bättre än Xbox. Kan inte det bara ha varit med inställningar? Ja, man kan göra bilden ljusare? Nej, jag tror faktiskt inte, för de sa att de hade använt samma inställningar på båda två, typ. Okej. Okay. Så att jag tror fast det är att Xboxen är lite mörkare. Okej, okay. med emo. Med, emo. med goss. Xbox är med goss. Yes. <coughs> uh, ska vi se här. Just det, Xbox var på. Ja, Xbox. <laughs> uh, Sen har vi ett spel här, 11-bit studio eh, så ligger bakom det här inspelet. Jag, jag, jag, jag måste ta upp till liksom. mm. This War of Mine eh, tydligen ett eh, succé in det spel. Ska väldigt ska vara känslomässigt. Eh, ska släppa ett nytt krigsspel där man kan få se kriget från ett barns ögon. Okej, okay, är det allt man ska göra? Uh, nej, spelet heter The Little Ones och tar plats i en sån här dag, varje mellan dag och natt. Och uh, kommer ha en uh, effekt hur man spelar det. Spelet kommer då, mm. uh, okay. om man tolkar det kommer det att ändras uh, allting då. Uh, på talet ska man hålla sig igenom från krypskyttar och uh, på natten måste man vara ute för att hitta provianter. Eh, spelet kommer Xbox One Playstation 4 den 29 januari 2016. Så so, det är Little Ones för ni som gillar det This War of Mine. Så jag vet inte om jag kommer kolla på det ens. Jag menar det är yeah. djupa, djupa spel. Så det, det finns djupa spel, sen finns det för djupa spel. Yeah. Mm. <laughs> <laughs> jag, har, jag har min Final fancy. <laughs> ja, för att, eller så har Lanid. <laughs> Eh, och då stänger vi Xbox Så vi går ner till Nintendo Till Nintendo, det är fler äh, Nyheter yeah. Okej oh, mm. eh, Okej, okay. <laughs> liksom, okay, ja, varför inte eh, Star Fox Zero och Mario Maker Får en egen Wii, Wii U-bundle Så ännu en bundle Nu mm. med eh, Mario Maker eller Star Fox Zero oh. Det var frågan om Om jag ska bara släppa Zelda Ja, det kommer ju 2016 en gång. bandol. Det kommer bli en bandol, det vet jag. Och sen... Faktiskt, jag tar den senast för det är rätt mycket att prata om. där vi. Jag väntar med den punkten lite. Sen finns det ett här och som vanligt, min engelska är lite så jihihi. det att läsa det. Men Pock Tournament kommer släppas till Wii U 2016. Och det kommer att bli ett one-on-one-fighter. Spelet har redan kommit ut i Japan som arcade, uh. men ska nu göras till Wii U också. Okej. Okay. Sen ett liknande FC nästa punkt ett liknande F Zero F Zero races ska komma till Wii U. Om du inte miss F Zero. F Zero, det hade jag till Super Nintendo. Ja, Wii U och det var på det har jag aldrig hört talas men ganska På Nindis. Nindis. Ja, Indis, fast med en framför Nindis. Nindis. Nindis at night, ett eh, konvent med indutvecklare bara, fick visa sina projekt. Och eh, tydligen eh, så gillar de dem det här. Eh, förlåt, jag har inte skrivit upp vad det heter, spelet. <laughs> eh, jag ber hälsos mycket om musik för detta, det har jag har glömt att skriva. Men, eh. eh de, de de ska släppa ett spel. Då ska jag börja spela i alla fall eh, One OC och det är liknande F0 FC liknande. Mm. Eh får jag får lägga skriva till sen ja, på det är bara dessa på bloggen förhandligen. Ja, <laughs> <ja. laughs> eh ska Jesus även ja, eh spelet Shovel Knight. Uh. Eh ser ut som åtta bit. Eh, ja. Riddare, men spar du? Ja. Det blir skitpoplat det blir känt och jag vet inte om de inte mer vann prisen. Mm. Eh, den ska få en egen Amiibo, den här lilla figuren man sitter på handkontrollen. Ah, ja, ah, ah. Och då kan den, den, den personen dyka upp i det spelet. Okay. Jag vet inte riktigt hur det funkar, men exempel eh, Smash Bros, där Fighting-spelet. Ja. Och köper man Amiibo och sätter på handkontrollen, då kommer Shamanite in i spelet också. Uh -huh. Så kan man spela som honom. Okej Så det är Blä Telltale Games Vet du vad? Nej jag tänker inte skriva det sen Faktiskt, Jag har faktiskt nyheterna här på telefonen Så kommer Snart Och det är racingsspelet heter uh, Där har vi den Ja, uh, ska se. Spirit heter så mycket som. Det kanske inte så. något det kanske är därför jag inte skriver något. Uh, gets f zero style Racer. Nej, det står inget namn. Huh. Spelet som inte fick något namn Det är därför han skrev någonting För det står inget namn Så tyvärr kommer det att komma till liknande F-Zero-spel ja. ja, Ni får hålla utkik efter detta spel Som inte har något namn Ja, Det kommer eh, nog ja. att känna Kanske inte tänkt på titeln ännu hmm. En kassett som heter svart Ja precis Och En kartong som heter svart Inga bokstäver eller någonting på. Så visar det när ett barn faller i en brunn ja. Som är klippt i så är en stor som snar runt taket Ja du och eh, efter så ringer jag på ett och ja. berättar att du kommer dö inom tio sekunder. Ah. Fast det är egentligen du själv som ringer till dig själv. Precis. Du från framtiden igår. <laughs> dun, dun, dun. Det låter make... låt som ett jävla skysspel faktiskt. Ja. Ah. <laughs> Very confusing. It's so confusing it's good. <laughs> yes, it's confusing. You calling yourself telling you you're gonna die. Från gårdagen. dagen. Yes. Vi går att visa det här. Uh, telltale Games, de som gjorde The Walking Dead. Vi kan med. Tillbaka till framtiden. Ja. Uh, a Wolf Among Us. Ja, uh. ah, just det. Jag ska göra ett nytt spel. Och Det baseras på Minecraft den här gången. Minecraft Story Morty Wii U. Du var kned i Minecraft. <laughs> ja, det, det är vinner bra. Och i eh, spelet kommer, det stod bara en liten förklaring vad det handlar om. Och det stod där, i spelet får man följa några vänner som försöker rädda världen. Det har vi alltså sett förut. <laughs> Och det är liksom, wow, vad det enda beskrivning kunde ni? Tack så mycket, det ja. låter spännande. Men är det Telltale Games, Det de ska tycka vara jättebra på att skriva skriver storyn. Aha, Därefter okay. namnet. Jaha, de ska jag en story om Greenpeace. Den är ju perfekt. <laughs> ja, precis. <laughs> uh, spel kommer att släppas till C-Box. Har jag skrivit. Men det ska nog stå Xbox. Uh, Xbox One, uh, 360, Playstation 3 och 4. PC, iOS och Android. Hmm. Typ till allting. Förutom NES. Utom NES och Game Boy Advanced. Precis. Eh, Så var det den sista nyheterna och eh, jag läste, jag fick, jag fick kalla kårar längs ryggen också. Och jag sattade på Nintendo, som det, det är lite med den genren att göra ändå. Eh, polisen i Boston. I ah, America. <laughs> eh, ja, precis. Eh, kan med tur ha stoppat en massaker. Det var ett sådana Pokémon Tournament vid tusentals folk åker till byter kort med varandra, spelar mot varandra. Ja. Tusentals människor dit. Två personer hade stoppats och i deras, hon skulle dit. Och i deras fordon har de hittat ett automatvapen, ett pumphagelgevär, över 200 patroner och en jackkniv. Vad fan? Så det är liksom det är helt jävla sjukt, är det? Varför ska man springa in och sp dela en Pikachu för? alltså jag undrar typ eh på min första det som kommer att kalla korda liksom det vad är det mesta åldern som spelar Pokémon Ja, det är det är himla varierat kan jag säga. Skit det, det är vuxna också som spelar ja, Pokémon med det väldigt många barn väldigt många barn. Ja. ja. <skratt> Alltså jag hittade en av de här killarna faktiskt på Youtube. då, de, de har lagt ut bilder. De skröt, de den låg på bilden Alltså nu ska vi till Pokémon Torment. Jaha, var det för jävla som skickade ut äh, bilder? Jag vet inte. Och det är liksom... Och, äh, det hade kunnat stått ännu sådana här shootout. Ja, än en gång. Och så... Ja, äh, oh, de säger att oh, jag fick inspiration av GTA ja Eller någonting sånt. Eh, och det är plötsligt de, dialogerna igång. Ännu en jävla gång. Liksom. Bara för att få jävla funter jävla människor. Så vi inte kan se verkligheten mellan spel och verkligheten. Jag tror det är så spel med att göra. Alltså det, de är bara idioter. Alltså det är liksom, jag har kollat på Youtube och de pratar väldigt mycket om eh, Pokémon. Ja... Eh, eh. Mm. Uh, en skulle bli avstängd från någon grupp människor för att ha på att trakassera någon jag har läst någonstans och det är liksom nej, sagt, utfriska människor nej det är självklart men jag är på om man på att trakassera människor det är ju inte mer rätt ja och sen läser man det här nu att uh, jag vet inte hur det har gått in när man stannat om uh, för det vissa så uh, att vissa personer hade blivit vanade. Mm. på stället så vi ändå kan vara att vakterna utanför Torment där vi ja håller reda på över tusen personer. Ja, precis. Det... Håller reda på de här två liksom för det sägs att de som ska ha vapen med sig. Ja, precis på. Hmm. Ja, Men alltså jag... nej, jag har fan idioti, i, i ord till såna här hur tagda alltså det är liksom jag har, jag ska jag ser nu jag har slå skit nu alltså. de alltså. lever de ju fortfarande. Nej men alltså Vem åker till städer Jag menar att eh, vi brukar till, till retrospelsmässan Tänk om vi åker dit Där helt plötsligt är det någon som skriker tar fram, eh, Automatvapen börjar skjuta folk där inne Det är liksom Nej det är inte friskt i alla fall eh, Jag är glad De blir stannade i alla fall Det här upptäcktes innan det hände någonting och, Ja precis så. Låt mig gissa En av de här killarnas Företag flickvän dumpade honom för nöd. Och då ska han givetvis ta ut hem den över alla totalt oskyldiga människor. Jag visar henne att eh, Stefan, jag har inte en aning. Än <laughs> alltså, en gång liksom visar det liksom att USA, liksom, deras vapenlaga är ju... Och för helvete. Ja, precis. Så... Men eh, det var om ni tänkte i alla fall. Vi är glada. Jag, jag är glad i alla fall. Det hände ingenting och sånt. Yeah. Det, det kunde ha hänt någonting. Yeah. Eh, Tummarna för polisen säger yeah. ja, jag. Ja, jag eh, Så det var nyheterna det. Ja. Yeah. Eh, så går vi till temat för den här podcasten. nu är jag varit med igång. Eller? Yes. Film, eh. nummer 10, Va? eller film nummer 10, är det inte? vad Är det film nummer 10? Nej, detta är avsnitt nummer 10. Detta är... Jag räknar med de här avsnitten du görs på 1. Ja, ah, Ja, ah, just det. Ja. Så att ja. Jag vet att det blir förvirrat. Du tror att det är den tionde filmen. Nej, det är det inte. Detta är nog sjunde film. Sjunde filmen blir det. Sjunde. Så det är tre filmer kvar. Sen får vi se vad den här podcasten tar vägen. Här. Yes. That's up to you viewers. Precis. <laughs> eh, som vanligt eh, tänkte jag säga... Jag brukar skicka sms till Stefan och Jörgen att någonstans tog att välja någon film. Yeah. Men jag gör inte det, det är för att jag, jag är lat. <laughs> <laughs> okay. Så istället så har jag med mig en bunta film. Nu. De börjar faktiskt ta slut nu. Ja. Yeah. Det. Är så jag vet inte om det kommer räcka. För det kommer bli 11 avsnitt. Det Nion avsnitt blir jag aldrig av. Det kommer no. dåligt, så kommer det bli... 11 filmer då ju. Bara ja. att uh, ena filmer kommer inte folk höra, för den avsnittet finns inte. Nej. Förutom på en hårdisk. Och uh, de här filmerna har jag med mig denna gången. Och uh, du kanske du kanske inte ser någon av dem. Du kanske vet du någon på Netflix eller någonting kan väl ta det där i så fall. Ja. Oj, nu driver jag halva stället här. Åh, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Ja, oh, men brytna är Ja, väntligen. Det kan The som så Och den här... det är typ nästa vad jag har kvar nu. Här. Oh, ska jag se. Eh, den vill jag gärna spara till sist. Den hela kortet. Det hela, hela kotet, ja. Vi säger till vilken ännu. Men de där... Är det och... Eh, är det inte av dem du vill se så... Mm, den ser intressant än jag har sett. Har du sett den eller? Jag har aldrig sett den. Vilken valde du då? Dead Horse. Space. <laughs> Dead Horse. <laughs> <laughs> Dead Space tog jag. Det syns ut att vara en animerad uh, film. En animerad film. Det, det, animera, oh, det så kul cool, då. Uh, så so att... Uh, dead horse. Vad okay. <laughs> att typ av spel skulle det vara? Liksom. Ja, vänta, vet inte. En <laughs> som var grund i öknen. Alltså. bara ligger där med flugor kring sina uh, mm. <laughs> byn. Står man där och absorberar dem genom ett tag på tunga? <laughs> <laughs> det hade varit tråkiga spel. <laughs> uh, det är nästan som man skulle satsa på att göra i spelet. Dead horse. Dead horse. <laughs> Om du inte redan finns ett spel som heter Dead Horse. Ja, det enda sättet tar du på den veckan liv. Ja. Det kan bli en Google-uppgift för lyssnarna. Googla, finns spelet Dead Horse? <laughs> det finns <är> säkert <laughs> <en> någonstans. Så, <laughs> so, men vi släger in eh, den här Dead uh, Space Downfall heter den. Ja. Yeah. Och som baseras då på... Sp Dead Space. Dead Space, ja. Da, da, da. Da. So, we we'll be right back after these words jag har ingen röda säga. Nej, jag något. Vi bakar en tidigare. Jag har sett några som var västernisk, techno, precis kommit på vad den heter. Jag vet inte vilken du tänker på. Var uh, det inte Heavy Metal eller sånt typiskt? Ja, Heavy Metal, ja. Och uh, Heavy Metal 2000. Uh, ja, precis. Så den är en den typ av lite av animerat. Typiskt amerikansk. Så det är inte anime som japanskt, utan Nej. amerikanskt då. Um, detta ju baseras då eh, faktiskt innan spelet mm. gör det. Okej. Okay. Så det är... Det, Fick jag reda på av min kompis som har spelat spelet. Mm, okay. För han känner inte igen någonting av detta som jag Jaha, detta är, är utspelar sig innan spelet. Jaha, okej. Okay. Då tror du faktiskt var tvärtom. Ja, nej, så det är innan eh, allting händer som händer i spelet. Okej. Okay. Eh, men vad det handlar om i alla fall eh, Jag hade lite svårt för att få grepp om vissa saker här. Det är typ av olika människor. Våra grubarbetare, religiösa kruks och... Ja, kolonister. Eh, ja. Det, det, det var det inte kolonisterna som var religiösa guds? Jo, kolonisterna var det de som var, var religiösa. Som hade hängt med på den där voyage-grejen. Eh, var det, är det inte de som var på planeten? Eh, nej, det vet jag inte. Fick, jag tycker inte man fick riktigt hum om de redan befann sig på skeppet. Eller om de hängde med på planeten. Om ja, det Ja. Men i alla fall, någon uh, utom de här personerna hittar då en artefakt. Artefakt vad? Ja, artefakt, ja. Uh, på Och uh, den ser riktigt onskefull ut. Alltså, jag förstår inte varför de tog upp den här på skeppet, men de, de fick ju order av, av kyrkan att de skulle hämta den här. Ja, någon kyrka. Uh, någon kyrka, de är de här religiösa koksen som hängde med också. Ja, var det de som hade ett ord Ja, det var de som sa okay. att de de som har fått ådra i kyrkan ska hämta den här artefakten som är svart med röda symboler på, svarta röda symboler som är, ja som man kan förknippa med satanistiska symboler eller <laughs> Ja. Och eh, den här stora, ja, en stor sten är det egentligen. Jag oh. gör uh, folk galna jag vet inte hur de hur det hela börjar de folk blir galna först eller förvaras till monster senare. Nej, det var ju så att de blir ju galna och vänds mot varandra. Uh, de blir liksom inte monster för en uh, typ de, de har blivit Dödade och sedan uppsugna av den här så kallade flygande... Mal, det syns som en stor mal ungefär. Ja, typ mal eller sjö... Djävulsrocken, äh, nåt ska vi säga. Ja, någonting sånt. Som äh, sätter en spena i pannan på dem. Äh, ja, Sådan förvandlas de till det grymaste monstret. Ja. Yeah. Äh, det kanske låter väldigt snurrigt när vi försöker berätta om här, men det här. Det, det är, det är ett svårt att förklara den... Äh, Och det har hon, hon som har huvudrollen då, hon är säkerhetschef. Hon ska ut och reda på vad som händer. Ja. Hon är på skeppet. Då. Jag tror det heter Shimura. Hishimura heter skeppet. He, ja. Heter skeppet och hon jobbar på. Ja. Hon, de bör, det är ett skepp som håller på att komma tillbaka i alla fall, från den här planeten. Från mm. kolonierna. Ja. Med sin döda fru. Ja. Eh, för hon betedde sig också väldigt konstigt innan hon tar livet för eh, precis framför sin man. Ja. Han blir rädd och chockad så han tar med hennes kropp ja. tillbaka till moderskeppet då. Ja, till moderskeppet och ger råkidvis med sig i en av de här så kallade rockorna. Rockorna också. utan hans det ja. ja. Så att, eh... så att eh, hans fru förvandlas. ja. Gå, och gå låsta inne och Så att det är lite zombiegrejer. Zombie ja, förutom att de smittas inte av och döda varandra. Det är de här rockorna som kommer sen och eh, förvandlar dem. Ja, typ återupplivet. Vad ska jag säga, på det mest grymmaste sättet. Ja. Och det är då att det är deras benkort, det blir typ deras vapen. Ja, precis. Spetsiga. Eh, eh, som film... Eh, var det faktiskt eh, som animerad film så det, detta är nog den blodigaste jag har sett. Ja, faktiskt. Någonsin. Eh, jag vet inte, jag har visserligen inte sett alla de här japanska eh, typ ninja-filmerna om man säger så. Det fanns en del blodiga såna grejer också. Så att eh, det är det säkert. Ja, men detta är liksom som jag, som jag har sett i alla fall ens länge så är det nog bland blodigaste jag har sett. Ja, riktigt brutal och riktigt god. Ja. Eh, ja har visst mer att säga. Ja. Jag skulle nog faktiskt vilja säga liksom, om man tar släng in in en liten sväng av Alien och Alien 2. Och uh, jag vill ha lite, lite Event Horizon också. Jag har inte sett Event Horizon. Så att, uh, det får du kolla på. Jag kommer, det tipsa om den var det förra, eller förra gången. Uh, just det på ja. Netflix Event Horizon. Uh, Okej, okay, jag ska ta och checka in det. Riktigt tryckande det. Uh, för det var just det där. Liksom, de landar på den här planeten. De hittar de vet vad de letar efter. Det som skiljer från Island. Att de hittar den här stora artefakten som är någon, jag vet inte, kristens symbol eller vad du det där för något. Inte kristen, men någon religiös. Ja, någon, någon religiös i alla fall. Ja. Och de tar med, dit, med det givetvis på skeppet. Liksom. Ja, för de ska studera det. Ja, studera. Ja. Alla vet vad som händer om man bara studera oskefulla eller okända saker. <laughs> Precis. Så att. Eh... Jag fick lite, lite slängda av Alien faktiskt. Även miljöerna äh, heter det, äh, på planeten var väldigt ja, äh, likadant ja, Alien faktiskt. Ja, det, det stämmer. Så att, äh, jag fick lite äh, känning av Alien där faktiskt. Ja, det är lite en liten, liten blodigare Alien. här nu. Oh ja. Alien är mer skrämmande. Han är en riktigt riktig slakt, på en film. Ja visst, det är en riktigt god film. Uh. Ja, det alltså, är inte finns mycket mer att säga om det egentligen. Uh. Uh, skådespelansatserna. Uh, skådespelansatser, <laughs> fast det blir då röstpåläggning istället. Ja. Uh. Jag tycker vi gjorde jättebra arbete allihopa. Kanske var någon som får lite, man får chock, man började gå helt ja. som Han ena vakten där. Ja. Hans skratt var inte så här riktigt. Att, ja, men det, det kanske är liksom väldigt svårt liksom, när man är där i studion liksom, och få till ett ondskfullt skratt om man inte är typ en sån person i verkligheten. Det jag inte det är säkert jättesvårt. Alltså, det, okay, den här scenen han, han får fnatt och blir helt galen. Så han ja. har, kan jag göra ett galet skratt. Det är, liksom, det, det är svårt att skratta på beställning. På, ja, och, inte någon som ska skratta på ett galet sätt. Så att ja. Visst, man får förbi i det. Alltså, det, är nog, det är nog fan inte lätt. Nej, det är väldigt svårt. Tror jag. Men alltså, som film var den faktiskt väldigt bra. Mycket bra, tycker det jag. Det är till och med som nästan man vill se en riktig variant av den. Ja, du sa det. Det här det kunde bli en riktigt bra ja. livefilm det ja, man hade faktiskt med rätt regissör och rätt människor som gör maskerna och rätt skådespelare och allt sånt där liksom. Ja. Så det kunde bli en jävligt bra eh, space spisskräck eh, faktiskt. Ja, det är ju en skräck i det så... Mm. Ja, det var väldigt kortfattad om det egentligen. Men jag vet inte så mycket mer. Alltså det är ju en rymdskräckelse. Alltså liksom monster på ett skepp. Alltså det, är, det finns inte mycket mer att säga om det. Nej, faktiskt inte. Äm, så att <laughs> vi tar det som vanligt. Skulle du säga att det är en söndagsmartiner eller en popcornrulle? Det här var faktiskt en, en söndagsmartinerare inte. Kan jag säga med en gång. Den var nästan för bra för en söndagsmartinerare ja jag kan säga in också att detta är inget för barn nej det, säga, är jag för att det är även om det är animerad det är sagt riktigt brutal och blodig. ja så att ingen eh, för under 15 i alla fall nej. Så där, ingen under 15 men som rullar, ja skulle jag för att säga för vi stod i oss ganska bra där <låder> med ostbågen <låder> Ja, så att när det, det, det väl hände mycket liksom inte för att du stod stilla hela tiden det, Nej, det hade det det var Ungefär var... som action, action, action, action Ungefär som en rulle, sån film man verkligen vill se med och, mina. och då liksom vräk man i sig snacks och allt sånt där liksom. Ja, precis, vi tog det paket munka ganska fort <låder> och en halv skål nu. lite mer en halv skål ostbågen <låder> Ja, tror det nästan slut <låder> <laughs> Okej okay. ja, Så att det eh, är en eh, Absolut, absolut. Eh, Skulle du säga något negativt med dem? Någonting du tycker var negativt? Eh, nej, faktiskt inte eh, De var tillräckligt lång jag ser Egentligen kanske man skulle haft dem lite längre Det tycker jag, men jag tänkte också mm. på det ja, Så att eh, visserligen Det var typ lite över en timme Och så efter Den är en timme och 14 minuter Ja, men detta är en sån film man hade kunnat lägga på lite mer. Det är ungefär som de har tagit höjdpunkterna från, jag vet inte vad. Ja, höjdpunkterna från spelet och eh, satt in det. Ja. De, de har koll på spelet och så tänkte jag, ja men vi kan göra någon film som utspelar sig innan. Ja. Så vi tar alla godsakerna och, och lyckas ändå göra en väldigt, enkel, en väldigt enkel story men den håller och... Ja, jag tycker också. Och det är full fart nästan, nästan hela tiden. Ja, så att äh... vi har ju en här kapten också som är lite finneken att det är vad som pågår. Även får han lite panik för han ja, vet han vet inest inne att det är, är äh, någonting på gång Kap, alltså. Så captain denial. Ja, vi kan captain denial hela tiden. Så aj äh, fan jag kan säga oj vänta lite här den är släpp på manga ser jag den har mangasymbolen på omslaget så här vi eh, producerade av EA Games det är de som mm. eh, släppte spelet ja ja så jag vet inte om det var några kända röskor röskor inget jag kände igen och jag köt upp det heller om man ska vara helt ärlig. Men det är liksom det är skit samma om det kändes eller inte som lagt rösterna. Ja, precis. Jag menar rösterna gör jag inte i filmen heller utan det är en bra story och alltihopa. Ja. Men eh, sagt en popcornrulle det håller jag absolut med, vet vi har en rymdskräckis i som är tecknad, eh, amerikansk, mm. tecknad ja. amerikansk tecknad, Typiskt amerikansk tecknad. Och som innehåller väldigt mycket blod. Mycket monster. och eh... ja, och Bra ljud också. Bra musik i den. Ja, det var bra. det. Så, oj. Det var nästan en, en toppenfilm för toppenfilm. Ja, oss. det här är, en, det är faktiskt en riktig bubbla. Ska eh, du vilja säga. Ja, så jag ska hålla på och rota efter min lilla lista. Men nu ah, skärps inte jag glömt den. Uh, Okej. Okay. Uh, vi får nog uh, skit också. <laughs> ja, jag har jag glömt den där. Uh, så jag har ett papper, här någonstans. det har Nej, du hade den där. <laughs> du glömde kvar Ja, uh, vad skönt. Uh, ska se. Uh, jag tycker att jag ska bara hämta penna. Jag glömmer alltid det här. Ja. <coughs> mm. Sådär, ja. Så. innan vi går på listan. Uh, jag vet inte om vi ska säga någonting mer utan att spojla den. För jag menar, det är bara en timme och 14 minuter lång. Så. Ja, det är därför. Jag tror faktiskt att det blir en ganska kort uh, recension uh. om den. Uh, sedan tror att det en hel del som spelat spelet eller har som spelet. Ja. Eh, tror jag. Så att, eh, det här var faktiskt en väldigt bra film trots att den var animerad. Ja. Så vi kan säga till kortfattat genrad det är animerad, blodig, våldsam, eh rymdskräckis. Ja, precis. Så det täcker nog alla punkterna. Ja, så det har nåt täckta på eller på en timme och 14 minuter. Ja. Så vi sätter nu in ni, inte betyg här, men i listan. Så Stefan, vi kan börja här. Är den bättre House of the Dead? Uh, nej. Inte. Okej, okay, den hamnar... Självklart. <laughs> Okej, okay, är den bättre än Far Cry? Ja. Är den bättre än Doom? Absolut. Den är, den är alltså allting dum kunde ha varit. Eh, jag tänkte också på det där. Eh, är den bättre än Max Payne? Ja. Är den bättre än Silent Hill? Eh, ja. Oj. Är den bättre än Postal? Ja, det kommer just det där Postal grejen liksom. Det här var faktiskt... Eh, jag tror fast det här kommer att chocka väldigt mycket, men ja. Du tycker den bättre än Postal? Ja. Vad tycker du var bättre med den än var Postal var? UB-Voll. Precis, är liksom Trots att detta var en tecknad så var den faktiskt väldigt underhållande. I en timme och 14 minuter. Den innehöll allting som man vill se i en film egentligen. Det är monster, det är skjutande, det är slashande. Jag gillar liksom rymdskräck. Jag gillar Alien när jag gillar Alien. Det, det är liksom så nära Alien som verkligen kan komma. Mm, jag kan nog hålla med dig på de punkterna. Den är faktiskt... Äh, hur ska man säga? Äh, jag återkommer strax då. Okej. Okay. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Okej, okay, du sätter den som nummer ett. Okay. Ja, äh, men det, det är nog faktiskt som, som sagt, de får in väldigt mycket på en timme och 14 minuter men som sagt det är som var negativa är liksom den är för kort. Ja, det kan De kan lugnt slänga in en extra halvtimme tror jag. Eh, ja, i slutet kommer det till snabbt av allting. Eh, ja, Så. det kunde varit eh snarare tydligt visstli var det Alien kläskje. <laughs> ja, eh, jag ska säga hur För den här tycker inte spoila för mycket för det är tycker verkligen folk ska se dem. Ja, det tycker jag också. Eh, därför så placeras att Jag vill placera dem som nummer Okej, okay. eh, vi ska se här. Eh, jag sätter så här. Är den bättre än House of the Dead? Definitivt. <laughs> är den bättre än Far Cry? Jag tycker House of the Dead det är bättre än Far Cry. Så ja, definitivt. Är den bättre än Doom? Ja, du sa en väldigt bra sak där. Den är Doom kunde ha varit. Ja. Är en bättre än Max Payne? Ja. Är den bättre än Silent Hill? Det är nästan samma tema, de lite religiösa kokst också. Ja. Uh. Men jag uh, tänkte på, jag är lite sci-fi-nerd så, mm. så att. Uh, Oj, den här var svår faktiskt. Ja, det är den. <laughs> den var väldigt svår. Och jag vet inte, hur gör vi när vi tycker olika? Jag menar, det är 50-50 från träning eller? <laughs> det får bli faktiskt en... Jag tycker faktiskt att de får, vet du Tittarna vi har eller lyssnarna tycker faktiskt... Gå in och lägga en varsin röst så får det bli ett avgörande. Ja, men då Jag ska göra det. Jag ska lägga upp det i bloggen och varje gång jag satt upp en sån här så ska listan vara med. ja. Så den ser den ut. Jag vet inte, Ja. den till. Eh, ja. Det är, det är den. Om eh, den är bättre än Postal. Som har sig som den ett väldigt länge. Ja, det har eh, Det är svårt att säga. För det, det är så två olika filmer. Sen Postal är en eh, komedi. Med mm. riktigt många slag under bältet. Eh, sen har vi då. Ja. Nej, det var inget. Nej, det är bara så någonting där. Mm. Ja, jag tror den är lite bättre än poster Inte yeah. mycket, men yeah, äh, poster håller sig stark på ettarna men den blir nedknuffad lite grann. Äh, som yeah, med, det den har ganska medelstorri. Uh, ja, och men det där är... slår det speten på fingrarna faktiskt. Medelstorri, ja, absolut. Ja. Mm, så skriver där i så så kära lyssnare listan ser nu ut så här på se, en, två, tre fem, se. på sjunde plats House of the Dead mm. eh, som sagt jag vill inte ha den längst ner eh, på sjätte plats Far Cry femte Doom eh, fjärde plats Max Payne tredje plats Silent Hill Andra plats, poster som ligger etta i sju avsnitt. Sex avsnitt. Ja, sex avsnitt, ja. Och eh, nummer ett, Dead Space Downfall. Så tyvärr, Uwe Boll, du blir nedknuffad av en eh, animerad film. Det måste kännas. <laughs> det kan nog kännas lite, ja. Om man lyssnar på detta så är det bara nej, nej, nej, nej. Men jag äknar på ett steg där. Men Uwe eh, var jag nog glad. Det höll det väldigt länge. Ja. Ander med en recount. Nah, <laughs> finns, recount. Jag vet två stycken. Recount. Så. Ja. Som sagt, jag säger det igen. En animerad skräckis. Rymd skräckis Med mycket blod, mycket våld mycket monster. <laughs> mycket, mon mycket monster i den jag eh, så Dead Space Downfall. Ja, det måste göra en riktig film. En riktig film. Det måste göras så en riktig film. Ja, det måste göras, en riktig film. <laughs> Jaha, de måste göras en film. Ja, det här kunde bli riktigt grymt. Ja, det menar jag. det måste vara med med, med Alan Schwarzenegger i huvudrollen. Ja, som det största monstret. <laughs> <laughs> ja, det skulle passa dig. Så ja. Det var allting för denna gången, där Det blev lite kortare, men för sagt man kan inte säga så mycket mer utan att spoila filmerna, för jag vill inte spoila för jag tycker att folk ska verkligen se ja, den. Ja, alltså den är verkligen sevärd kan jag säga. Ja. Så, har du någonting till lägga till nästa vecka? Eh, till nästa vecka? Eh, nej. Inte. Tyvärr inga e-mail ännu. Inga e mail Inga e -mail. och eh, jag bara står att, att inte på e-mail längre. Det liksom, skulle få ett e-mail så skulle bli väldigt gla överraska, glatt överraska självklart. Men vi skulle också läsa upp det live. <laughs> ja, jag skulle läsa upp det live, absolut. Så men eh, skulle ni vilja e-maila så är det på gmail.com och eh, bara skriv på ämnesraden eh, Handkontrollblogg. Ja, <laughs> typ. Eller någonting. Så att jag råkar ta någonting och kasta det i papperskorgen. Ja. Eller någonting sånt. Men så till nästa vecka. Så får jag hoppas att vi ser hur många vi blir då Ja, då står vi. Ja. Så är det nya recensioner, nya nyheter och... Ny film. Snack. Ny film. En ny gammal film det är alltså en gammal film som vi tittar på fast det är nytt för oss ja precis. och kanske en nytt för dig <laughs> så till nästa gång så ta hand om mig och komma online hej då hej då